Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kafiram, tayyiban, mubarakan fi Kama yahibu Rabbuna wa yaruboh Wa ashhadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh أما بعد، معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. العلم الشرعي، علم تدريج شريعة الله سبحانه وتعالى. Yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah miftahu kuli khair, merupakan kunci dari segala kebaikan. Allah Subhanahu Wataala telah menjadikan ilmu itu nurun cahaya. Ulama Syarh menyebutkan yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'arifatul huda biddalilihi. Al ilmu itu adalah ma'arifatul huda biddalilihi. Mengatahui al huda petunjuk, iaitu apa-apa yang Allah wahyukan, biddalilihi dengan dalil-dalilnya, itu ilmu. Ilmu itu bukan Qila waqal Bukan katanya dan katanya Tadi ilmu itu membutuhkan Dalil Ilmu membutuhkan dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W Fama wafakat dalil Fahuwal haq Wama khalafat dalil Maka yang sesuai dengan Dalil Al-Quran Ini Al-Haq Dan yang menyelisih Dalil Walaupun kadang Sekilas seperti bagus Kalau itu menyelisih Dalil Hal itu merupakan kebatinan Demikian prinsip Yang harus ada pada diri setiap Muslim adalah al-haq kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Allah wahyukan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di antara ilmu yang diajarkan oleh para ulama kepada kaum muslimin adalah ilmu sirah ilmu tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wabila khusus Ketika awal beliau menjadi Nabi dan Rasul Hingga wafatnya padanya, Sebagaimana kata para ulama Pada sirah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Penuh dengan Ibar Pelajaran-pelajaran Nam pelajaran, bagi kita Sebagai umat oleh karena itu termasuk perkara-perkara penting adalah Ta'allumu sirah Mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW Dan telah kita sebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Salih Bawasan Hadithullah Ta'ala Terkait kitab yang tengah kita kaji Sittatu Mawadimina Sirah Enam tempat, enam pembahasan dari sirah Nabi Muhammad SAW Waspada Atau hati-hati tidak setiap Tulisan-tulisan Sirah Nabi Muhammad SAW Itu bisa kita ambil Timbangannya adalah apa? Dalih Timbangannya adalah dalih Nah barakatuh Karena Tidak sedikit Kisah-kisah yang Tidak benar Dimasukkan, ditulis Digabungkan ke dalam Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW Sesuai dengan tujuan Katib penulisnya Namun seorang katib Penulis yang jujur Benar-benar dia menulis Berusaha untuk sesuai Dengan Dari riwayat-riwayat yang Sahih Riwayat-riwayat yang kuat yang dijelaskan para ulama Maka inilah yang harus kita ambil. Dan tujuan kita mempelajari sirah Sebagaimana kata mu'alif Pada pembahasan yang sebelumnya Setelah kita baca Bahawa tujuan dari mempelajari sirah tersebut Mu'alif mengatakan La'allallaha An yudhima ka'dinal anbiya'i Ditetapi aku wadinal mukshina ditetrukah dan semoga Allah memahamkan kepadamu dengan mempelajari sirah tersebut. Semoga Allah memahamkan kepadamu dinalandiari agama para nabi. Ditetapi aku agar engkong kemudian setelah memahaminya mengikutinya dan agama para nabi dari nabi pertama ya rasul pertama, sampai nabi dan rasul yang terakhir nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki inti ajaran yang sama yaitu apa atau <tuh> ya dalam surat an-nahl Allah Subhanahu wa taala firman wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan li ya'budu allaha wa dan sungguh kata Allah kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Anibudullah untuk menyerukan semua rasul dari sama mendakwakan kepada kaumnya anibudullah beribadalah kalian kepada Allah tauhid. Memusatkan Allah di dalam ibadah dan jauhilah athaw dan jauhi oleh kalian athawun yakni syaitan dan segala sesuatu yang diibadani Selain Allah dan dia Allah. Berdasarkan ayat ini Dan dari-dari lainnya Maka semua agama para nabi Inti ajarannya sama Mengajak umat Supaya memasakkan Allah SWT Dalam ibadah Dan menjauhkan dari berbagai macam Kesyirikan Maka saya mengatakan Semoga Allah memahamkan dirimu tentang agama para nabi kemudian agar engkau serta itu mengikutinya oh ini ternyata ajaran agama ajaran nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengikutinya wa dinal dan agar engkau memahami agama kaum musyrikin yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litatrukahu agar engkau kemudian meninggalkan ini tujuan dari mempelajari apa? Siapa? Bukan sekedar naam jadi wawasan, bukan sekedar naam dongeng, tapi benar-benar kita mengambil pelajaran, memahami bagaimana seutuhnya agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita mengikutinya dan memahami agama komunis yang menjadi atau yang menentang dakwah Nabi Muhammad, memusuhiNya untuk kemudian setelah kita memahaminya kita pun meninggalkannya demikian penting bagi kita selain memahami al-haq juga harus memahami kebatilan memahami al-haq untuk kita amalkan memahami kebatilan untuk apa? kita tinggalkan sebagaimana ucapan syair Arab tu la li syarri walakin di tawakkihi Man laa yarif ya syirr min al khairi yaqam fih. Ya Nam, aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi untuk menjaga diri supaya tidak terjatuh dalam kejelekan tersebut. Madam siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka dia bisa terjatuh dalam kejelekan tadi. Ini maksud atau tujuan dari dirasa atau mempelajari sirah Kita lanjutkan pembahasan kita Masih pada muqadiman Mu'allif Ar-Rahim Allah Qala al-Mu'allif ar Fa inna akfar man yadda'i dina Wa yadda'i annahu minal muwahidina la yafhamu as-sunnata kama yanبغي mau dia mengatakan karena sesungguhnya setelah beliau mengatakan mendoakan semoga Allah memahamkan dirimu tentang agama para nabi untuk kemudian kau mengikutinya dan memahamkan agama kau musyrikin agar engkau meninggalkannya kemudian beliau mengatakan karena sesungguhnya kebanyakan atau akthar Mayoritas dari orang-orang yang mengaku ngaku beragama mengaku menjalankan agama Islam danyada'i dan mengaku ngaku annahu minal muwahhidin bahwasanya dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah ternyata keadaannya kata Syekh la yaqhamus sunnata dia tidak memahami sunnah sebagaimana seharusnya Wahai kerjilah! Ada yang mengaku-ngaku menjalankan, mempelajari, mengamalkan agama Islam, namun ternyata jatuh dalam enam perbuatan al aliprat, berlebihan. Ada yang mengaku-ngaku menjalankan, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan Islam, ternyata dia terjatuh ke dalam tabrul, meremehkan. Ima antara Iran atau apa tak Tapi semuanya sebagaimana kita melihat mereka mengaku-ngaku bahwa mereka itu menjalankan agama Islam. Contoh berapa banyak orang yang mengatasnamakan nama jihad dan memperjuangkan agama Islam ternyata perbuatan mereka sebenarnya menyelisihi ajaran Islam. Contoh, ketika mereka menyerukan, sering naam mengeluarkan kata-kata al jihad, wal jihad, wal jihad, ternyata jihad yang mereka serukan tidak sesuai dengan Sunnah ajaran Rasulullah SAW. Yang mereka maksudkan jihad adalah memberontak kepada pemerintah yang Muslim. Dengan alasan al amru bin ma'ruf. Wa nahi'ani mungkar. Dan ini banyak. Mudah mereka membuat kekacauan. Dengan meledakkan bom di mana-mana. mengatas nama apa? Jihad. Mengaku-ngaku bahawa mereka yang sedang menjalankan agama. Menggunakan atribut Islam. Pakaiannya. lehyahnya. Sehingga perbuatan mereka yang sebenarnya menyelih sunnah Mencoring agama Pak. Islam Menampilkan seolah-olah Islam itu agama yang apa? radikal Tidak mengenal kasih sayang Dan tidak mengenal aturan-aturan Sehingga sembarangan di dalam membunuh Ini yang terlebihan Sebagai contoh Nah, Barangkalaikum Demikian pula Orang-orang yang Dia melakukan Naam at-tetirir Memeramahkan Mengatasnamakan Mengaku-ngaku dinul Islam bahwa kami memperjuangkan Islam Tetapi Islam yang kami Perjuangkan adalah bukan Islam Arun Islam yang kami perjuangkan adalah Islam Yang menyesuaikan dengan kultur Daerah, kultur daerah dengan alasan dengan dalil Islam itu rahmatan lil'alamin Dalilnya benar Pemahamannya keliru jauh Akhirnya Mereka mencitrakan Islam Seolah-olah Islam itu adalah agama Yang membolehkan untuk Ka'awun dengan orang-orang kufar Dalam urusan ibadah Mereka merayakan ibadah Dijaga di hadapannya Diamankan Padahal mereka bukan petugas pemerintah Nah, kemudian mengadakan acara-acara bersama keagamaan, urusan ibadah Ini benar-benar sudah sangat-sangat nah, banyak meremehkan, meninggalkan enam patokan-patokan agama Agama Israel Nah, kalau kita melihat berapa banyak yang terjatuh dalam hal ini Mengaku-ngaku Memiliki atau menjalankan agama ternyata tidak memahami sunnah sebagaimana seharusnya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sebabnya? Nah, yeah. mereka tidak mau kibir sunnah. Apa sebabnya? Hah? Nah, sebab pertama. Karena al-jahlu bidin. Karena tidak mau sabar mempelajari agama sesuai dalilnya tadi. Karena ilmu tadi apa? Ma'rifatul huda bidarilihi. Ilmu itu adalah mengetahui al-huda petunjuk dengan dalilnya. Tidak sabar. Untuk mempelajari agama Islam dengan baik. Lebih banyak mendahulukan perasaan dan akalnya. Keliru Ini sebab pertama Sebab kedua Kalau lah dia sudah mengetahui ilmunya Namun kalah dengan hawa nafsu Sehingga ilmu yang sudah dia ketahui Dikalahkan dengan hawa nafsunya Ini Ima al-jahlu <sukur> Nam kemungkinan pertama karena kejahilan Yang kedua karena hawa nafsu Berapa banyak yang mereka sudah duduk di hadapan para ulama Namun ternyata Naam berbelot, berubah. Bukan karena tidak mengetahui ilmunya. Namun karena kalah dengan apa? Hawa nafsu. Maka mahasirah muslimin rahimah dan rahimah menerangkan di sini. Kenapa pentingnya mempelajari sirah tadi yang benar. Sesuai dengan dalil dan riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan ilmiah agar kita bisa memahami agama dengan baik kemudian kita menjalankannya dan menjauhi kebatilan, kemudian meninggalkannya karena banyak orang yang tidak seperti itu saya memberikan contoh dalam syarahnya kita baca saya salibah uzan memberikan sebagai benar diantara fenomena yang terjadi 6 nah, kala ahabilahullah al-musyrikun, kaum musyrikin yatakarabuna ilallahi di syirk Kaum musyrikin mereka takarub kepada Allah dengan kesyirikan. Yazunnuna annahu khairun. Mereka mengira bahwa kesyirikan itu adalah kebaikan. Berarti yang mereka lakukan hanya berdasarkan apa? Yazunnuna berdasarkan apa? Dhon, perasaan. Bukan berdasarkan ilmu Nah kalau berdasarkan ilmu tadi apa ilmu Marifatul Huda <didalilihi> Kalau perasaan banyak tertipu kita Seakan-akan ini benar Ternyata salah Perasaan orang Sunda Dengan perasaan orang Jawa Karena kulturnya berbeda Akan apa? Berbeda Menurut orang Jawa ini sopan Menurut orang Sunda ini kasar kan begitu Ya Karena beda kulturnya. Kalau perasaan, demikian pula negara-negara lainnya. Barakallahu fiqum. Maka Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan kita dari menjadi berbagai macam suku, berbagai macam nama uh, jenis dari uh, nama bangsa. Allah Subhanahu wa Taala menurunkan din Islam dengan dalil Al Quran dan Sunnah Rasulullah. supaya bisa apa ber berbersih. Dia perbuatan kaum musyrikin. Mereka takarruf kepada Allah dengan kesyirikan. Dan mereka mengira itu kebaikan. Berdasarkan wan terasangka. Li'annahum karena mereka kaum musyrikin. La ya'rifuna syirka. Mereka tidak memahami kesyirikan. Pasaru yatakarrufu nabihi ilallah. Akhirnya mereka bertakarruf kepada Allah dengan kesyirikan tersebut. Padahal yang namanya takarruf kepada Allah. Tidak akan diterima kecuali dengan perkara baikkan. Nah, Inna Allah Taala Jamirun yahbudz Jamal. Inna Allah al Taibun, tidak akalu illa Taiban. Aku makkal Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik dan tidaklah akan menerima kecuali dari yang baik baik, beramal soleh katanya, menurut dugaannya. Namun dengan perbuatan hasil mencuri, diterima tidak? ingin membangun masjid, masjid, masjid, masjid. Namun, diambil dari harta-harta yang tidak halal. Apakah amalan yang bisa diterima? Tidak. La illa. Demikian pula, dia ingin takarut kepada Allah. Namun, dengan melakukan kesyirikan, padahal kesyirikan adalah bunuh, dosa yang paling besar. Apakah diterima? Tidak. Namun, mereka menganggap baik, menduga, mengira. فَهُمْ يَدْبَحُونَ لِأَوْلِيَاءِ وَصَّلِحِينَ Mereka kaum musrikin menyembelih Sebelihan-sebelian mereka Ditujukan sebelihannya untuk takarub dan pengagungan kepada wali-wali dan orang-orang sahih Ta'zim Untuk mengagungkan dan tazallul merendahkan dirinya kepada orang-orang sahih dan wali-wali Sembelihlah berbagai macam sebelihnya atau untuk jin-jin. Padahal zabbah ad adalah ibadah. Zabbah dengan tujuan untuk taatim dan taqarrub hanya boleh diserahkan kepada zabbah. Allah Subhanahu Wa Taala. Ad Karena zabbah adalah ibadah. Qul Inna Salati wa Nusuki wa mahyaya wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin. Qul Inna Salati. Katakan Wahai Muhammad. Inna Salati. Sesungguhnya salatku wa Nusuki. Nusuk adalah zabbah. Sembelihan dengan tujuan untuk ta'zim, pengagungan dan ta wa taqarrub. hanya boleh diserahkan kepada Allah subhanahu wa taala. Ketika mereka menyembeli untuk selain Allah, untuk wali-wali, untuk orang soleh, untuk jin, maha syirik pun akbar, syirik besar. <tik> Wajah tabarroku nabi mereka tabaruk meminta barokah dengan kuburan-kuburan orang soleh. Wajahstabitu nabihi mereka istigosah kepada orang-orang yang tadi meninggal, yang orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ketika terjadi musibah atau hal-hal yang menimpa keburukan kepada mereka, mereka memanggil-manggilnya Ya Walipulan, Ya Walipulan istigosah dengan orang-orang soleh dan yang sudah meninggal. Padahal al-istigofah nauf min ibadah satu macam dari Ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an idz tastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bil alt min dan ketika nam kalian beristighfar yakni Nabi Muhammad dan para sahabat ketika dalam keadaan genting ada satrang badar beristighosah kepada Rabb kepada Rabbul Alamin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kalian beristigosa kepada Rabbul kalian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini adalah Ini adalah Termasuk kebiasaan para Nabi Istigosa kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan-keadaan yang sulit Dahsyat Yang mengancam Keselamatan dirinya Ataupun umat Islam mereka istigosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun istigosanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah. Namun kalau istighosahnya, wa yastaghisuna bihim istigazahnya kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ini amalan syirik. Wa yakulun mereka mengatakan nahnu na'lamu na annahum laisa lagu minal amri syai'un. Kami mengetahui bahwasanya orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi mereka sedikit pun tidak bisa memiliki atau tidak bisa mengurusi urusan-urusan. Perkara-perkara. Urusan itu bukan di tangan mereka, kami tahu. Yang mengatur segala urusan itu Allah. Orang soleh ini tidak memiliki enam kemampuan dalam urusan-urusan tersebut. Kami paham. Waan nahu dan kami pun paham bahasanya mereka orang-orang soleh tadi layan fauna, walayah burun. Mereka tidak bisa menetapkan manfaat, tidak bisa pula menetapkan maburat. Lagi n akan tetapi nasibatnya mereka. Kami paham yang kasih rizki bukan orang soleh tadi kami juga faham mereka enggak bisa mendapatkan manfaat atau mau bagi kami akan tetapi subhat mereka hum solihun mereka ini orang-orang soleh nuridumin hum an yatawasal lana indah kami menginginkan dari orang-orang soleh tersebut agar mereka menjadi perantara untuk kami menjembatani kami. Nah, indah Allah di sisi Allah Menjadi perantara antara kami dengan Allah Mereka kan orang soleh Sementara kami ini banyak dosa Tidak melakukan ketaatan Sementara mereka orang soleh Kami tidak meyakini orang soleh tadi Bisa memberikan rizki Hanya-hanya berharap mereka menjadi apa? Perantara wasitah Ini kan sebutnya Nah, mereka menganggap ini kebaikan Akhirnya mereka tak kepada Allah Dengan beribadah kepada orang soleh tadi Bernadar, menyembelih untuk orang soleh tadi Dengan harapan orang soleh tadi Menjadi perantara dirinya Dengan siapa? Allah SWT Yang mereka tuju Sebenarnya tujuan akhirnya kepada siapa? Allah, hanya saja mereka Menjadikan orang soleh sebagai wa sifah Bagaimana hukum Allah SWT terhadap perbuatan mereka Apakah benar dugaan mereka? Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran Kama qala Allahu an aslatihim sebagaimana Allah berfirman mengisahkan tentang pendahulu-pendahulu mereka dari kaum musyrikin Allah mengatakan tentang mereka wa ya'buduna mereka orang kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ma la yanfaruhum. yang tidak bisa menetapkan madharat bagi mereka dan tidak bisa menetapkan manfaat bagi mereka kalau syirik kalbidol Allah, huk mereka kaum miskin, yang mereka mengakui. Annahum Orang bawasanya orang-orang soleh yang mereka ibadahi, sesembah sesembah mereka seenallah, mereka mengakui. La ya buruna walayyan fauna la ya buruna huk walayyan Tidak bisa menetapkan laburut bagi mereka, tidak bisa mereka manfaat. Paham mereka mengakui. Nama layakuruhum walayan fauhum. Kemudian mereka mengatakan apa? Wayapulun. Mereka apa musyrik mengatakan haulai shafaatulaindallah. Mereka-mereka ini orang-orang soleh ini sesembahan sembahan mereka Allah Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Demikianlah sebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18. Namun lihat. Allah subhanahu wa ta'ala di awal ayatnya Allah mengatakan وَيَهْبُدُونَ buduna min dunillah Berarti Allah menghukumi perbuatan kaum musyrikin tadi Yang mengharapkan syafaat dari orang-orang soleh yang sudah meninggal Kemudian mereka beribadah kepadanya sebagai perbuatan apa? syirik Ini hukum Allah atas perbuatan mereka Yang mereka inginkan syafaat dari orang-orang soleh tadi Nah, tradisi itu namun dilakukan dengan apa? perbuatan syirik. Ittakhadhuuhum shuffa'a faqat. Yani mereka kaum musyrikin menjadikan orang-orang soleh atau yang mereka ibadahi selain Allah sebagai pemberi syafaat saja, bukan sebagai Rabbul Alamin. Tidak. Kaum musyrikin tidak meyakini yang mereka ibadahi selain Allah itu sebagai Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta Yang memberikan rezeki bukan hanya sebagai pemberi apa? syafaat bagi mereka. Itu yang mereka inginkan. Wa bil ayatin ukhra, ada dalam ayat yang lain dalam surah az-zukhruf ayat ke-37. Allah berfirman wa innahum la yasuddunahum 'anil sadir wa yahsabun annahum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala menghukumi kaum musyrikin yang tadi melakukan taqarrub kepada Allah dengan perbuatan syirik nam yaẓunnūn dūnbun menduga prasangka annahum wa innahu satukunna maraikah yani syaitan la yasuddūnahum benarna syaitan tersebut memalingkan orang-orang musyrikin tadi yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala taqarrub kepada orang-orang saleh nam syaitan telah menghalangi memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu namun liat wayah sabun namun mereka kaum musyrik tadi mengira menduga annahum bahawa mereka muhtadun mendapatkan petunjuk kamu berapa banyak dari orang yang beribadah menganggap dirinya seolah-olah di atas petunjuk hanya berdasarkan dhon dugaan prasangka perasaan akal semata tapi tidak dibangun di atas apa ini bukan ilmu. Kan ilmu adalah ma'rifatul huda bidarili. Akhirnya mereka beribadah hanya berdasarkan dugaan semata. Enam. Lam yata'allamu. Mereka tidak mempelajari. Tidak belajar. Fahum yahsaguna anna hadha khairun. Mereka mengira bahawasannya ini adalah Kebaikan, padahal bukan Nah, barang-barang Sama Ada yang berbeda Sama Nah, qala hafidullah Wahada huwal waqid Ghalibin nasil yauma Inilah kenyataan Mayoritas dari manusia Pada hari ini Fihir Salih Rauzan mengatakan Ini adalah waqih Ghalidinnas, kenyataan Mayoritas manusia saat ini Al-kathiru minal Muntasibina ilal islam Hada waqiruhu Banyak orang yang Menisbatkan kepada islam Ternyata ini kenyataannya Seperti yang tadi kita sebutkan Di awal, ada yang berlebihan Melampaui batas Mengatasnamakan Islam namun terjatuh Dalam dosa Al-Ifraat Melampaui batas Ada juga yang nah, Mengaku-ngaku Islam menisbatkan kepada Islam namun dia Tafrir, meremehkan, banyak mengurangi Syariat syariat Islam Ini yang terjadi Banyak yang seperti ini keadaannya Ya Yang takorabuna inallah Mereka Bertakorab kepada Allah Dengan perbuatan syirik Mislu ma taqarroba al-musyrikuna al-awalun Sebagaimana kaum musyrikin yang terdahulu Mereka melakukan taqarrob tadi Yadbahuna lil'kubur Mereka menyembeli untuk kuburan-kuburan Wayandhuruna laha pernadar untuk kuburan-kuburan Wayatufuna liha tawaf di kuburan-kuburan Ish, tawaf di mana? Hah? Tawaf di mana? Di Dilka'abah Sebutkan dalil, kembali kita ingat al-ilmu ma'rifatul huda bidzalilihi. Kalau meyakini bahwa tawaf di kuburan itu adalah perbuatan ibadah, ukhur dalilan min al-kitab wa min as-sunnah. Sebutkan dalil-dalil Quran maupun sunnah bahwa tawaf itu di kuburan, eh, Tidak ada. Bahkan yang ada adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alū buyūtaqu maqābirā." Aku mahkalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Ya ini kata para ulama mathum dari hadis ini yang namanya kuburan itu bukan tempat ibadah, tidak ada solat, tidak ada membaca Al-Quran, maka rumah yang tidak di dalamnya dilakukan solat nawafil atau tidak dibacakan Al-Quran di sana keadaannya seperti apa? Kuburan. Tidak kuburan bukan tempat ibadah, ini malah awafil kuburan. Jadi kata pendapat ini orang soleh. Mana ada? Dari mana ini? Wajtabaraku Nabiha bertabarak dengan kuburan-kuburan tadi. Saya ingin menghadapkan barukah jauh-jauh menempuh perjalanan yang jauh untuk mendatangi kuburan-kuburan yang katanya kuburan orang soleh. Nabi Yuna Muhammad bersolosan bersabda: Lathusadurihal illa ila salat masajid tidak boleh menempuh sakar untuk tujuan ibadah di satu tempat secara khusus. Kecuali di tiga masjid. Yang pertama masjidil haram, masjidil nazawi, masjidil aqsa. Selain itu, tidak boleh kita khusus misalnya. Nah misalnya saya yang di Banyasari contoh misalnya. Saya sengaja datang ke masjid ini secara khusus untuk melakukan ibadah, misalnya istikaf di sini masjid apa ini? Masjid apa ini? Hah? Beruliman. Wah, karena ini masjid di parolong teman tua. Ingin khusus. Tak boleh. Kalau sampai menumpu perjalanan apa? Sabar. Berbeda hanya dengan tolak ilmi. Kalau menuntut ilmu, naam ada syariatnya. Kalau menumpu ilmu sejak zaman para nabi. Para sahabat menempuh perjalanan yang jauh. Namun untuk khusus beribadah di tempat tertentu. Menempuh perjalanan safar seperti itu. Tidak boleh. Kecuali tiga apa? Masjid. Bahwa berdasarkan hadis ini. Tidak boleh kita melakukan i'tikaf. Kalau harus menempuh jarak apa? Safar di masjid tertentu. I'tikaf di masjid yang ada di dekatnya. Tanpa harus menempuh apa? Safar. La tushaddu liham illa ila terafi masjid. Nah, mereka tawaf, meminta barokah ke kuburan-kuburan tadi. Karena diyakini kuburan tadi, orang sulit tadi bisa memberikan barokah. Siapa yang memiliki barokah? Allah subhanahu wa ta'ala. Mana darinya? Nah, mereka mengatakan, Maka abadna zairullah kami tidak beribadah kepada selain Allah, kata kaum musyrikin. Lakin akan tetapi haula... Rijalun salihun Mereka-mereka ini adalah orang-orang salih Nahnu qasadna Kami Memaksudkan Annahum bahwasanya mereka ini Orang-orang salih tadi Yata wasatuna lana inda Allah Yang kami maksudkan Bahwasan mereka ini orang-orang salih tadi Ini bisa menjadi perantara Bagi kami di sisi Allah saja Cukup itu tujuan kami Wallahu yaqul dalam kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghukumi perbuatan tersebut dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. 3 walladheena takhudhu min dunihi illa li yuqarribuna ila perhatikan ayat ini Allah mengatakan walladheena takhudhu min dunihi dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali sebagai yang dia cintai, yang dia ibadahi Nama ma na na'buduhum mereka mengatakan kami tidaklah beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain -sesembahan Allah Subhanahu wa taala tersebut illa mala'ika diyuqarribuna agar mereka mereka itu mendekatkan kami ila Allah kepada Allah zul fasd dekat-dekatnya. Berarti perbuatan kaum musyrikeen al awalun yang dulu ketika mereka ibadah kepada sesembahan-sesembahan selain -sesembahan Allah tujuannya supaya mendapatkan syafaat di sisi Allah. Dengan perandaan orang seolah ini. Allah menghukumi perbuatan ini. Perbuatan syirik. Karena Allah mengatakan. Walladina takhudu min dunini awliya. Ini hukum Allah. terhadap perbuatan tadi. Nah. Maka. Jangan sampai kita ibadah. Hanya berdasarkan apa? Dhan. Perasaan. Perasaan. Ah. Kata saya mah ini benar. ya. Nah. Mana daripada, ya daripada si, tidak ada Ya, secara akal saja Secara perasaan baik ini Dan urusan ibadah Taukifiyah Ya, ini benar-benar harus berdiri Di atas apa? Daripada Walihada qala ulama Oleh kandung ulama menjelaskan Al-asluqin ibadah Al-tahri Hatta jah ad-darip Namun Asal hukum ibadah adalah Tahrim sampai datang dalil yang Memerintahkannya. Berbeda Dengan urusan dunia. Jangan dicampur Al asru fil adah Au fi dunia Asal hukum dalam urusan kebiasaan Dalam urusan dunia itu adalah Al ibarah boleh. Sampai ada Dalil yang mengharungkan. Jangan Dicampurkan. Urusan ini Apa ini? Ini. Urusan bangunan Dan sebagainya. Asal hukumnya agama Atau adah. Atau dunia. Urusan agama atau urusan dunia, dunia. Berarti asal hukumnya dunia kembali kepada kaidah tadi. Asal hukumnya apa? Boleh kecuali ada dalil yang mengharunkannya makan daging. Semuanya asal hukumnya apa? Boleh. Namun datang syariat melarang dari lahmul zir dari daging babi maka tidak boleh. Tidak boleh. Asal hukumnya memakan daging itu boleh. Datang larangan memakan maiteh bangkai maka tidak boleh. Adapun yang tidak ada larangan boleh silakan. Mau jualan apa? asal hukumnya, Pak? Boleh, selama tidak melanggar syariat, silakan. Ini urusan apa? Dunia. Adapun urusan di urusan ibadah, kebalikannya. Al-ashlu fiha at-tahrim. Asal hukumnya adalah haram sampai datang dalil yang memberitakannya. Sehingga ibadah itu tawqifiyah. Benar-benar harus dibangun di atas dalil. Jangan berdasarkan apa? Pras Nah, kalau syirik ma'aradu ashirka walla qosodhu. Mereka kaum musyrikin tidak maksudkan perbuatan tadi. Mereka tidak memaksudkan kesyirikan. Walla qosodhu tidak pula meniatkannya demikian. Wa inna ma'awnu sesungguhnya hanyalah mereka menduga, mengira, an-nagum mereka yaudhuna ibadatan. Yu adu na ibadat atau kurbanan ilallah subhanahu. Sesungguhnya mereka menduga bahawa sahaja mereka itu menunaikan ibadah dan kurbah kepada Allah subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengatakan yang penting niatnya, yang penting tujuannya, apakah benar ini? Hah? Tidak. Nah, ibadah itu dibangun di atas dua perkara rukun ibadah ada dua. Yang pertama Al-ikhlas ini kaitan dengan niat Yang kedua apa? Al-Ittiba Mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu SAW Kalau hanya sekedar niat Tapi tidak sesuai dengan rukun yang kedua Al-Ittiba tidak diterima Contoh yang mudah Kalau ada orang yang sholat subuh Karena dia ikhlas untuk Allah Dan merasa masih kuat Dia lakukan empat rukaan Contoh yang mudah Kau muslimin akan mengatakan apa? Tidak benar ini kok sholat subuh empat ya, gitu. Saya ikhlas ini Saya masih kuat Saya untuk Allah bukan ingin dapat pujian Sholatnya pun bersembunyi Misalnya setelah yang lain tidak ada Dia sholat subuh empat rokat Walaupun ikhlas Tidak diterima Karena tidak sesuai apa? Tidak sesuai? Saru, saria, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW Demikian sairul ibadah Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya Sama Seperti kaidah ini Saum puasa Seorang dia berpuasa Karena saking semangatnya puasa Puasa senin kemis Puasa berbagai macam puasa sunnah Masih juga tidak puas Akhirnya dia melakukan puasa mutih Apa puasa mutih? Semakan yang putih-putih ya, Bukanya Ikhlas. Dia ikhlas karena saking kuat yang ingin ibadah untuk Allah diterima tidak. Kenapa? Tidak nah, ada syariatnya dari Rasulullah harus puasa apa? Mutih atau puasa tidak berbicara. Tidak nah, ada. Contoh yang mudah. Demikian seluruh ibadah-ibadah yang lainnya harus dibangun di atas keikhlasan juga itibah. Maka ketika mereka mengandalkan hanya sekedar niatannya saja... Kami tidak berniat kesyirikan, Tidak bermaksud. Nah, tapi perbuatannya ini yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menghukumi perbuatannya. Perbuatan apa? Syirik. Nah, mereka lupi. Unbur kaipa ya'ti syaitonu ila Bani Adam. Lihatlah bagaimana datangnya syaiton kepada Bani Adam. Yuzayinu Wakaifa ya'ti asyayaṭīn al-ins wa kaifa ya'ti syayaṭīnul insi ila bani Adam wa yuzayyinūna hādhihi al lihat lihatkan bagaimana datang syaitan yakni syaitan dari kalangan jin mungkin datang ke bani Adam juga bagaimana syaitan dari kalangan ins manusia karena ada Allah yang mengatakan na'am Al-Ladi yuwaswi syufi suduril nas min al-jinnati wal-nas. Nah, syaitan. Nah, ada dari kalangan jin, ada dari kalangan apa? Manusia. Ini ketika manusia mengajak kepada kebatilan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada penyelisihan terhadap ketatapan Allah maka dia menjadi apa? Syaitan. Dan yang lainnya. Nah, bagaimana ketika syaithan tadi datang kepada Bani Adam wa yuzayyinuna hadzal umura dan mereka muzayyinu membagus-baguskan perkara ini. Oh, bukan syirik. Nah, ini naam adalah ibadah. Ini adalah naam sekedar apa? tawassulat, sekedar apa? Kurba. Ndak bukan syirik dihias-hias. Dengan subat lagi, coba kalau kita berdoa langsung kepada Allah, kita kan nggak banyak ibadah, kita bukan orang soleh, mungkin doanya tidak akan didengar. Tapi mereka ini orang soleh yang kita takcor pada mereka ini, mereka orangnya kalau doa, didua, berdoa doanya didengar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang yang belum memahami akan apa? tertipu kan? Oh, apa? Kiasnya sepertinya benar. padahal kiasnya mbak. Pertama. Dari mana sisi kebatilan? Pertama jelas dia menyerisi hidayah karena perbuatan tadi persis seperti perbuatan kaum musyrikin yang terdahulu. Tujuannya taqarrub kepada Allah, namun melakukan kesyirikan kepada orang-orang saleh atau yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihukumi dengan tujuannya saja kan? Tapi dari amalan tadi menyerisi. Yang kedua, ucapan mereka tadi ini menyamakan Allah seperti na'am raja-raja manusia. Sebagian mengatakan, contoh kata mereka, coba seperti hanya kita kalau mau bertemu dengan presiden atau raja, kita dari kampung, mana mau presiden menemui kita, kan gak kenal, tapi kalau kita mendekat dulu ke menteri-menterinya, ya... Para orang-orang dekat dengannya kan akan disampaikan hajat-hajat kita Barulah mungkin Presiden mau mendengar kita Mau menerima kita Seperti itu kata mereka Dengan ucapan ini mereka melakukan tesbih Menyerupakan antara Allah SWT dengan Raja Manusia Padahal Allah SWT tidak butuh kepada semua itu Bahkan Allah memerintahkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Kata Allah SWT Berdo'alah kalian kepadaku aku, ini saya akan aku kabulkan. Allah tidak memerintahkan kita kalau berdo'a lewat bulan, lewat bulan. Tak, Allah mengatakan apa? Uduuni astajib laku. Berdo'alah kalian kepadaku aku, ini saya akan aku kabulkan. Nah, dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman. Wa ida sa'ala ka'ibadi anni fa'ini kurib. Ujibu dakwata da'i ida Ibadin, ka, jika hambaku bertanya Kepadamu tentang aku ketahuilah sesungguhnya aku itu dekat Uji Ujibu da'wati da Na'idada'ani Aku na mengkabulkan Doa orang-orang yang berdoa Kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mengabulkan apa? Doa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya banyak dosa Justru kalau kita merasa banyak dosa Di antara Tawasul yang dibolehkan Karena tawasul ada yang masyur Ada yang gairu masyur Tawasul yang masyur bukan dengan orang-orang soleh tadi Dengan datnya orang soleh Atau orang sudah meninggal Justru dengan menyebutkan Naam nah, Permohonan ampun kita Atas perbuatan dosa tadi Sebagai maduanya Nabi Zala Nabi Nuh Naam barakah apun, Nabi Zala Yang dimakan oleh Nabi Yunus Asad Nah beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan keboliman dirinya Inni dolam tu nafsi Sebutkan ya Allah Sesungguhnya saya telah membolimi diri saya Ya Allah saya telah banyak melakukan dosa Justru ini yang disyariatkan Menjadi sebab <coughs> Akan didengar doanya Nah Barakulofikum Ehwani Batin Rohimah Orang ini jelas menunjukkan tadi taszin, upaya syaitan dalam membagus-baguskan menghias-hiasi perbuatan dosa, perbuatan syirik. Nah, jam itu betul tak? Sudah setahun dua belas lebih. Nah, terlambat tadi. Azan jam berapa? Empat nah. lima. Bagaimana kita lanjutkan sampai selesai pembukaan ini? Ya. Lanjutkan ya. Kita, nah, sedikit lagi. Nah, tidak ada pertanyaan kan? Semoga tidak ada pertanyaan. Nah, nanti diajukan. Nah, tidak diajukan, tidak yang lain Nah, para khalifah. Nah, kulu kami katakan kepada mereka kata syir antum ma ta'buduna asnama antum tatawassatuna bin-nasi as-salihin kami katakan kata syurga kepada mereka kalian itu tidak beribadah kepada berhala antum kalian itu tatawassatuna bin kalian itu menjadikan manusia sebagai perantara Menjadikan manusia orang-orang soleh sebagai perantara antara kalian dengan Allah Itu kan perbuatan kalian Ya Nah kami faham Kalian ini tidak beribadah kepada Nah orang-orang atau berhala-berhala itu Pasna patung-patung Kami tahu kalian tidak beribadah kepada patung-patung Tapi yang kalian lakukan Kalian menjadikan manusia manusia soleh sebagai perantara antara diri kalian dengan Allah Itu perbuatan mereka kan Lalu kata syirik Wallahu Jalla wa'ala Allah Jalla wa'ala I'tabara Allah menganggap Hada perbuatan ini Syirkan nah, Mereka menganggap bukan syirik Allah yang mengatakan Allah yang menetapkan perbuatan tadi justru adalah apa? Syirik Fakala Allah SWT berfirman Waya'buduna Jangan ibadah. Jadi yani Allah menjadikan perbuatan mereka takkorup kepada orang soleh tadi sebagai ibadah. Wajahuduna min dunillah. Allah yang mengatakan doh. Kalian telah beribadah dengan takkorup tersebut kepada orang soleh. Wajahuduna min dunillah. Mereka beribadah kepada sayy Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah yang tidak bisa menetapkan manfaat bagi mereka. Walayan fauhum tidak juga bisa menetapkan manfaat bagi mereka. Wajahulun dan mereka kaum miskin mengatakan haulai. Sembah-sebah mereka selain Allah tersebut Syufa'auna inda Allah Adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Kul, Katakan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Takkan waih Muhammad Apakah kalian akan memberitahu kepada Allah Bima la yaklamu Fis samawati wala fir'at Dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui Di langit dan di bumi Ini pengingkaran. Apakah ada sesuatu yang tidak Allah ketahui Di langit dan di bumi ada tidak? Tidak ada. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Muhyiyupun kuri syaih. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mereka, Allah mengatakan itu syirik. Sementara mereka mengatakan ibadah. Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak ketahui yang ada di langit dan di bumi? Ini pengingkaran. Maka setelah itu Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala Amma yusyrikun Maha suci Allah Maha tinggi Allah Dari apa-apa yang mereka persekutukan Ini hukum Allah subhanahu wa ta'ala Berarti perbuatan mereka Takarub kepada orang soleh Walaupun mereka tidak meyakini orang soleh tadi sebagai Rabbul Alamin Namun mereka menjadikan orang soleh tadi Yang sudah meninggal sebagai na'am yang menjadi perantara antara mereka dengan Allah Allah menghukumi itu adalah perbuatan apa? Syirik. setelah mengetahui dalil seperti ini bagaimana seharusnya kita? masih menuturkan mengikuti perasaan kita atau mengikuti dalil? dalil karena al-ilmu ma'rifatuluhuda didalili nah kalau kita masih setelah tahu malah menyelisihi dalil tadi terus mengikuti perasaan prasangka kita berarti kita menjadi nam pengikut hawa nafsu nam nazaha nafsahu an dalika Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perbuatan kaum musyrikin faqala dari amma yusyrikun fa sammahu Allah menamai perbuatan mereka syirik wa hum la yasumuna hu syirkah mereka tidak menamai kesyirikan yasumuna talaba syafa'ah mereka menamainya sebagai meminta syafaat ah. fayajibu atanabbuh li hada maka wajib untuk waspada perhatian terhadap perkara ini khonif bidin wa rahimakumullah demikian Penjelasan dari Syirik yang bisa kita bacakan di pertemuan kita di siang hari ini. Nah, awalnya kita berencana akan masuk kepada pembahasan pertama dari enam Sirah, karena dalam kitab ini berisi tentang enam masalah enam pembahasan dari Sirah Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan aqidah. Amun Kadarul Mashfaal, upanya waktu sudah tidak memungkinkan lagi kita lanjutkan. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Bagi saya dan antara semua, mohon maaf atas kekurangannya. Subhanaka Allahumma wabihamdika, syahadu Allah, ilaha ilaha, astagfirullahaladzim, walhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Yang pertama, kami membaca sebuah buku Langsung tersentuh, terpahami dan bisa mengambil sejumlah faedah Saat membaca kedua kali dan seterusnya Terasa biasa alias hambar Yang kedua, kami kadang membaca buku-buku sejarah Nabi Seperti terjemahan Apa ini? Arrohikum maktum dan lain-lain Kaidah yang kami dapatkan kadang berbeda Fenomena apa yang terjadi dan apa faktor penyebabnya. Nah, sememangnya Al-Qur'an kita, dalam pertanyaan terdahulu tadi, kejadian yang dialami mungkin membaca sebuah buku langsung mungkin ketika awal merasa tersentuh memahami kemudian saat membaca kedua kali yang terasa hambar Pertama, kalau buku itu Buku yang ditulis oleh Ahlusul Batiwal Jemaah Ditulis memang oleh para ulama Atau yang memang memiliki ilmu Dan berdasarkan ilmu Kemudian kita Ketika membaca pertama kali Mendapatkan faedah Alhamdulillah Nah Lalu kemudian setelah diulang-ulang Terasa hambar Pertama, ya mungkin artinya perkara tersebut sudah dia mengetahuinya kan sehingga yang namanya hati kita juga sebagaimana jasmani ya membutuhkan apa makanan tambahan kan begitu kalau buku itu sudah dia bisa baca pahami dan sudah bisa kuasai apalagi sudah bisa diamalkan dia membutuhkan tambahan taman ilmu lain ini kemungkinan pertama kemungkinan kedua masih kalau buku itu buku ahlu sunnah Benar-benar di atas ilmu Bisa jadi Kenapa kita hambar membacanya Bisa jadi Karena kita tidak mengamalkan Apa yang ada di dalam buku atau kitab tersebut Dan ini besar pengaruhnya Sehingga seakan ketika membaca kitab tadi Seakan-akan menghukumi dirinya Akhirnya terasa apa? Hambar Dan ini yang berbahaya Kalau kita tidak mengamalkan Ilmu yang sudah kita ketahui ini kalau bukunya buku apa? Buku alisunna buku yang ditulis para ulama memang berdasarkan ilmu. Namun kalau bukunya, karena di sini sebutkan sebuah buku umum di sini, ya, kan bisa macam-macam. Namun kalau bukunya bukan buku alisunna, kemudian kita membaca untuk kesejahteraan terasa hambar, ya alhamdulillah, tuh terselamatkan sudah. Ya. Maka yang pertama tu lihat, dulu bukunya, apakah ditulis oleh seorang ahli sunnah. Walau ulama atau beda, beda yang memiliki ilmu atau tidak Lihat dulu Hati-hati di dalam Mengambil ilmu Yang kedua tentang buku tadi Rahiqul makhtum Terjemah Al-Rahikul makhtum termasuk kitab yang dinasihatkan para ulama Untuk dibaca dalam bab sirah Terjemah Nah untuk penerjemahnya Atau melihat Siapa yang penerjemahkan Hati-hati Karena Hati-hati ada sebagian Penterjemahnya tidak amanah Salah menterjemahkan Mending kalau keliru Tidak sengaja Tapi kalau sengaja Kan berbahaya Antum lihat setiap penterjemahnya Barangkali mungkin Terjadi fawaid yang berbeda Sebab misalnya Atau betul penterjemahnya demikian Namun ternyata Memang dalam silah Kadang ada beberapa Riwayat-riwayat e, yang berbeda Nah, namun semua itu tidak berubah, Tidak berubah selama itu Nah, dijelaskan para ulama Nah, tulisan-tulisan para ulama Paling ada perbedaan sedikit-sedikit Nah, tidak sampai pada pokok atau inti dari kisah tersebut Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah, ya, kita cuba disini dulu Nah, Nah kalau keburu ya nanti pada salat dulu اللهم صلي وسلم الحمد لله في رب العالمين <تصفيق> سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الله وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى Okay. Assalamualaikum apabila kita dalam beribadah Contoh dalam bacaan soal kita membaca dan tertawa Bacaan solat tersebut itu dan termasuknya akan menyempurkan, karena akan mendapat khusyuk. Apun ketika solat belum mampu memahaminya, maka solatnya sudah sah, teranggap sah. Insya Allah diterima. Siap Allahumma Alhamdulillah. Apa maklumat saya dikandung? Semua perkara bagi, bagi umat yang telah beliau pilih, semua perkara solek yang akan mendaftarkan maklumat kepada umatnya telah beliau jelaskan. Nah mereka itu beberapa waktu, beberapa sekitar 2 atau 3 bulan sebelum wafatnya nanti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turun ayat apa? Musta'arakhil ayat turun kepada beliau. Aliyahu wa akmantulahu Diyahu wa akmantulahu Nima Walau bintulahu Bismillahirrahmanirrahim Begitu Islam sudah sempurna Maka berarti tidak lagi butuh Penambahan dan pengurahan Termasuk semua perkara-perkara yang kita butuhkan Dalam perkara agama ini Termasuk di dalamnya Bagaimana kalau kita Menghadapi kemuliman Kemuliman Nah, perkara-perkara yang Agarlah Memang keberiman atau Pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pemerintah kita Dalam keadaan masih muslim Bukan itu bisa membacanya Dalam suami bukhari Suami muslim Dalam kitab kitab Atau kitab berhima'al Banyak sekali nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW Nah, bagaimana Menghadapi, kalau dihadapi oleh kita Ringkasnya kami sampaikan Nanti silahkan dibaca hadis-hadis yang banyak sekali Baik Dalam sayur Muhammad dan sayur Muslim Sehat Rasulullah SAW Kalau melihat adanya kemungkaran Yang dilakukan penguasa Maka yang harus kita lakukan di dalam hati kita adalah mengingkainya Inka terkongsi Jangan kita menyetujuinya Jangan kita rewak dan jangan kita melakukannya Namun Kita tidak boleh Mencabut nah, Atau mematakan Tokah ketaatan Melepaskan ketaatan Kebahan dan pemerintah Dalam perkara-perkara yang Menurut yang baik tetap kita lakukan Ada pun dalam perkara-perkara Yang jelek Yang tidak sesuai dengan kami Tentu kita tidak boleh melakukan Kita tidak lepuh Itu yang bisa kita memiliki Menghadapi kebunan tersebut yang kedua bagi orang-orang Yang memiliki kesempatan Bisa menyampaikan nasihat Kami nasihat orang Mungkin dia Didengar atau termasuk Soal berhujudah Orang yang punya kedudukan Maka bagi mereka Disyarikatkan untuk mendatangi Penguasa pemerintah yang masih mesti Mendatanginya Tanpa harus ada Konferensi persen. Tanpa harus salah Rancangan pengumuman bukan Takutkan diam-diam Masuk kepadanya Dengan baik Sampaikan kalimat-kalimat yang Nam lembut yang baik Nasehat Sebutkan dengan gini yang perbuatan ini akan membahayakan Terhadap agama Terhadap umat terhadap negara Sampaikan dengan baik Masukkan-masukkan ini Seandainya itu diterima nasihatnya, maka Itu yang diharapkan Wailah, kalau tidak kata Rasulullah Sama-sama, maka Kau adal ma'ani Kau kata Rasulullah Sama-sama Dia sudah menunaikan yang menjadi Kewajibannya Nah, adat pun kemudian Mengingkali keboleman ke Kalau anggap itu keboleman Karena terkadang Seorang menganggap keboleman Bukan secara syariah Kalau anggap itu secara sama keboleman Tidak boleh dilakukan Dengan terang Rasulullah akan bersandar Man aroda anjil Sohabidizhubon alayyudihi Alayyad Para siapa yang ingin berikan nasihat kepada Penguasa Maka jangan dia melakukannya Terang-terang dia datang masuk Akan terima Rasulullah Aliyad khuddiyati Waliyad khudwani Aliyad pukar tanamnya Kemudian apa? Benua dengannya Dan Bolehkanlah Tuhan seperti itu. Dan nah, jadi kalau mendekat kemungkinan tadi, okay, orang-orang yang memiliki kemampuan sahaja ya, Buat tulisan-tulisan yang dia pelibat mawaslah dan mawulah Saya kesempatan untuk bisa menyampaikan Yang baik kepada pemerintah, apakah presidennya ataupun yang di bawahnya dari petinggi kepolisiannya ataupun TUI-nya, berikan masukan-masukan anda. Semoga Allah SWT memberikan Hidayah Nah, karena kalau tidak saja Dia yang memberikan nasihat dengan baik Dengan lembut Ada yang lain memberikan rasa kepada kita dengan langsung Kekuatan, mana yang kemungkinan Akan kita terima Mana? Yang lembut apa? Yang kasar Yang lembut Nabi Musa Diperintahkan Allah swt untuk mendatangi Fir'aun dan sampaikan dengan ucapan apa? Kau nak lagi nak? Semoga dia mendengar. Demikian. Nah, Firawn kafir, pajakar. Kalau bagaimana dengan pemerintah kita yang masih Muslimah, masih sol? Tentang kita tidak boleh melepaskan kedatangan padanya, kita memberikan nasihat seperti tadi caranya dan tidak boleh Mereka mengubah Aib-aibnya Majis-majis Nam di podium-podium podium, Nam di Pertemuan-pertemuan Cukup kali Orang-orang tertentu Yang juga mengubah Membuat Pertama-perkarya Bisa disampaikan Dengan ini Sini Sekali Dan kita Sampaikan Kemudian Juga Tidak lupa Mendoakannya Agar Memberikan Hidayah pada. Di dikantaukan daripada dan tumpah saya, saya mesti di dalam di dalam, dalam hadis saya cerita ini nah bagaimana nasihat Rasulullah ada di perkara-perkara tadi tidak pernah beliau memerintahkan untuk mengangkat pedang karena motornya lebih besar, besar. Lebih. nah kemudian kemudian Bagaimana semukakan apa kait terkait terkait mazhab dan apa yang bagaimana cara suatu tafsiran suatu syubuh falshul atau salah baca ini yang kita lihat yang dalam waktu asid dalam waktu malam itu ulang Tuhan yang ditemukan di awal waktu Tuhan itu pada saat matahari naam setelah terbit jadi kerana matahari se naam seukuran satu rumah satu pumbak kurang lebih sekitar sudah meninggi satu atau tiga meteran dalam pandangan kita bukan pada saat terbit kalau pada saat terbit tidak boleh solat, karena menyerupai orang-orang ubadu Namun setelah matahari terbit, kan ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit itu matahari akan menimbi sampai satu tutup. Itulah solat waktu awal. Solat akan bersulung. Waktu awal Tuhan. Solat Tuhan. Nabi lakukan, nabi melakukan. Masanya, di antara jari yang kami ketahui, video ayat kami menanam Jadi, namun makannya saya Tentang lupa atau tidak mengupangnya Namun saya disebutkan barang siapa yang soal Perjamaah, seorang sepuluh Kemudian dia duduk Di masjid tersebut Kemudian dia sampai waktu Nah, syuruh kemudiannya seorang pelaruka Maka seperti pahala haji dan Eh, jadi itu adalah suatu hal yang dilakukan di awal. Nah, buah itu akan dilakukan di rumah. Nah, kemudian kami jelaskan kepada tuan dia terkait guru, lalu berpatok sikap guru. Bal sekarang tuan dia masih awam, sekarang kita masih mihin. Nah, misalnya tentang sulfit dan lain-lainnya Nama yang pertama tentunya tadi Al-ilmu qoblal qawli wal'ala Ilmu itu didahulukan sebelum berbicara dan beramat Tentu kita harus meniapkan apa kan, ilmunya Nah, kalau misalnya ada keterbatasan kita Namun ada tulisan yang baik Ilmiah, tidak emosional bagus Ilmiah berdasarkan dari Pemang, atau tentang hal-hal yang tadi akan kita kesehatkan, silakan diberikan. Sampai kami bercakap lagi, para kami ini bisa belajar. Paling kuat tua, sampai kami ada badan yang baik, saya ini tidak ada yang mampu dengan baca, atau dengan semangat audio, ya, berikan audio ya, yang bisa di dengar. Adang ku bila, adang ku kong Ambilkan nasib dengan adat-adat yang naik Terus pada waktu Bismillah Mengapa bahagian badan yang Ilmu jadi tinggi bisa menyimpang Seperti juga Tokoh Umariz Apa? Nah Al-Ibadah bisa menyimpang Nah, ini kami tadi saya sebutkan di Aja tadi Sebab-sebab seorang Dia menyimpang mungkin pertama Karena kejahingan yang kedua bukan kerana cengli, dia sudah tahu ilmunya, namun kata awal dan musyrik. Oleh kerana itu Minta kepada Allah, selain berdoa. roh dzidni itu demam, juga meminta kepada Allah kebersihan jiwa kita. Allah maha dinamsi takwa. Ya Allah berikanlah kepada jiwa ini takwa ta dan takwa. Azkia dan sucikanlah ya Allah sucikan ini. Adalah seorang yang diberikan ilmu, tapi dia dibersihkan, dia diberikan kebersihan jiwa. Kata Allah Alamah, untuk dibawa nanti untuk zahir. Diberikan ilmu, tapi dia dibersihkan kebersihan jiwa. Akhirnya membuat fitnah dengan ilmunya. Namun ilmu yang dia gunakan untuk memfitnah manusia, nampaklah kalau dia berdiri di Bisa karena kejahilan, namun bisa kerana awam. maka banyak-banyak kita membersihkan hati kita, diri kita. Mukhalaf ilmu yang sudah kita peroleh segera kita amalkan, hindari perbuatan-perbuatan dosa. Tak bila lagi. Namun itu yang bisa dan disatekan mohon atas seberangnya. Subhana kalau Allah Yang Maha Sulung dari akhir atas segala berlaku.